Сагайдачному думалося, давно думалося, що рано чи пізно, якщо тільки Бог продовжить йому вік, Він зруйнує це розбійницьке гніздо, весь цей Крим, знищивши на цьому півострові і сам світ татарського панування. Він перенесе Запорозьку січ сюди, у Крим, розмістить її там, де колись було місто Корсунь і де Володимир прийняв хрещення. Старому мрійникові здавалося можливим, збільшивши запорозьке військо до ста тисяч, а то й до двохсот, до трьохсот тисяч, оселити свій кіш біля тієї найбагатшої у світі бухти, яка заходить у землю біля Корсуня, тепер Севастопольська бухта, і звідти нищити поганців, вигнати турків з Анатолії, з усього Чорноморського узбережжя, а потім перенести з Києва митрополичий престол, легко сказати, у Самісінський «Царград». Геть усіх турків з християнської Європи. А Поповичу згадалося, як він був тут, у цій кафі, в неволі, і бачив цього діда, що вже й тоді був такий же старий, і все співав своїм надтріснутим голосом невольницьких та інших козацьких дум, а татари, слухаючи, нічого не розуміючи, подавали, жаліючи його, хто дрібну монету, хто шматок хліба або дешеву городину. «Якої ж вам?» – долинула до них знову розмова старого з невольниками. «Та невольницької ж, старче Божий. Добре, заплачуй невольницької». І старий, обмацавши навколо себе землю, знайшов свій нехитрий інструмент, змайстрований з якогось дерев'яного ящика, і перетягнутий струнами, що накручувалися на вбиті з одного боку ящика кілочки. Він торкнувся струн, прислухався до їх безладного даринчання, покрутив кілочки, настроїв свої саморобні гуслі, і, піднявши до неба виколоті очі, що вже давно витекли і закрилися, завів щось хребке, жалісне й хоробливе. Невольники побожно перехрестилися, немов це почалася обідня або сумна літія. Ледве чутний, дарвенчливий бренькіт, дерев'яні звуки інструмента, скрипучий жалісний голос старого, який похитувався то в один, то в другий бік, здавалися юрбі нещасних українців такою божественною мелодією, а слова пісні, що западали кожному в душу і лягали ялеєм на змучене і наболіле серце, такої священної надгробної літанією, що в багатьох із них по виснажених обличчях текли сльози. Вони мимоволі поглядали на свої кайдани, на ремені, на цю сирицю, сиру і на потетці залізом ноги. Раптом сліпий співець, який дедалі тихше перебирав струни своєї скрипучої коробки, зовсім замовк. Коробка впала з його колін на бруківку і він, закривши обличчя руками, заплакав, як плакали й невольники, що слухали його. Нічого, дітки, потерпіть, сказав нарешті старий, може, Сагайдачний і до нас з козаками прийде. Сагайдачний мимоволі здригнувся, почувши своє ім'я. Йому навіть здалося, що сліпий повернувся в його бік. Та щось нічого про козаків не чути на морі, тихо мовив хтось. — Як не чути, то почуєте, — повчально відповів сліпий. — Дай Боже! — Пошли їх, — присвятає Покрово. — Вони прийдуть, — глухо пролунав чись незнайомий голос. Усі здригнулися і сполошилися, оглядалися навколо, але нікого не бачили, крім татар, які горлали і товклися по всьому Майдану. — Мати Божа, хто це сказав? — здивовано поглядали один на одного невольники. — Наче з води щось гукнуло. — А може, з неба? З неба, дітке, ствердив сліпий. Ой-ой-ой. Почулися болісні крики, і невольники юрбою кинулися в бік от сліпого. Це налетіли на них турецькі приїнчі, які сиділи неподалік у затінку Ченари тополь і, попиваючи з маленьких хиліжанок каву, курили люльки. Тепер вони кінчали свій кейф і мали показувати покупцям товар лицем. Вони погнали ногаями своє стадо на інший бік ринку, де на них чекали анатолійські купці, які шукали робочої сили, щоб відвести товари в трапезонт. За невольниками побіг Татарчук, який приніс сліпому води, а сліпий посилав у слід своїм землякам недослуханий ними невольницький плач. Його тремтячий голос плакав тепер на весь Майдан. Сагайдачний і Олексій Попович, вибравши слушний момент, підійшли до сліпого. «Добрий день, Опанасовичу!» — тихо промовив Олексій Попович. Сліпий і із подивом на обличчі звівнень прибулого свої виколоті очі. «Хто знає тут Опанасовича?» — спитав він тривожно. «Я, Олексій Попович». Сліпий мало не скрикнув чи то з радості, чи то з ляку. Такий він був здивований. «Олексієчку, рідненький мій!» Олексій Попович, нахилившись до сліпого, поклав йому в мисочку срібну монету і почав перебирати накидані туди мідяки, вдаючи, що шукає здачі. — Олексій, хіба ж ти знову неволій? — занепокоєно спитав сліпий.